Ходять переважно високі і стрункі люди Може, треба допомогти? Ні, дякую А втім, відійдіть, будь ласка, від дверей Коли відійшли, капітан кинув попільничку Кинув так, як кидав ситник сигаретну пачку Легким і елегантним рухом Попільничка впала на м'яке сидіння в отелі, І хаблак засміявся Головний зазирнув до кабінету «Ось так?» – запитав «Не може бути! У темряві?» Хаблак вийшов до приймальні Взяв попільницю. «Темрява не завадить, коли в людини Тверда тренована рука Як ви вважаєте?» Головний невизначено знизав плечима «Можливо Але кого конкретно ви маєте на увазі?» Хаблак відповів ухильно Подивимось. «Скоріше б, – пожував губами головний, – а то якось незручно усім». «Так усім», – ствердив Аркадій Семенович. «Ну, вам-то що, ні вас, ні ваших дівчат на тому вечорі не було?» «Аближте Василю Йосиповичу, всім ніякого, наче ми в безповітряному просторі, в одному колективі живемо». Зрештою, це було правильно, і головний не став заперечувати. Наша допомога потрібна. Хаблак похитав головою, і Василь Йосипович, пропустивши вперед завідуючого тихвіддівом, попрямував до свого кабінету. Хаблак подивився на годинник, скоро мусив приїхати за Зуля, і капітан вирішив перехопити його на тролейбусній зупинці. Лейтенант справді не забарився. Хаблак розповів про повідомлення техредакторки, яка запам'ятала сімку на номері і про експеримент із скляною попільницею Зозуля завжди висловився одразу і категорично Кажеш, Ситник з Ласюком товаришують Чудово Ситник викидає в темряві чашу на крісло Ласюк хапає її, поспішає до білої волги передає шоферу а сам повертається Правда не розрахував час і трохи припізнився Являється, коли світло вже горить і його помічають. А так усе тишком мішка і ніяких проблем. «Що ж», – погодився Хаблак, – «тепер нам слід знайти останню ланку – волгаря». «Якщо дівчина не помилилася, це не так уже й важко», – каже, запам'ятала точно. «До автоінспекції? Куди ж іще?» До кінця дня хаблаки з Азулею встановили, що білих волх, номери яких починалися з сімки, дивовижно мало всього одинадцять, вісім із них відпадали одразу державні машини і того вечора стояли в гаражах. Лишилося три: одна державна і дві приватні, перша належала будівельному тристу, увечері позавчора шофер. Відвозив директора до санаторію в Пущеводиці. Звільнився пів на сьому, і близько восьмої міг стояти під видавництвом, бо повернувся до гаража на початку десятої. Приватні ж машини могли бути де завгодно, і Хаблак мусив познайомитися з їхніми власниками. Зазуля поїхав до шофера з Будтресто. Той був вихідний, і мав оселю в чорта на болоті, десь у бояці, а Хаблак сів у тролейбус, що йшов на Нивки. На вулиці Щербакова мешкав перший власник «Білої Волги» Гаврила Спиридонович Іванов, колишній спортсмен, а нині директор промтоварної бази. Другого власника, Бориса Корнієвича Брянського, Хаблак вирішив потурбувати лише в крайньому випадку, Бо навряд чи сам Борис Корнієвич спілкувався б з Власюком, видний учений, академік, директор інституту Гаврило Спередонович Іванов вийшов до хаблака у темно-синьому легкому спортивному костюмі, середнього росту, широких плечах, ще підтягнутий, хоча й мав ледь помітне черевце. Дізнавшись, з ким має справу, не здивувався і не затривожився. Пропустив капітана до квартири і запропонував крісло у вітальні. Звичайному, не дуже великому покої стандартної трикімнатної квартири. Де півстелажа займали різні кубки та інші спортивні трофеї, завойовані колись господарем. Хаблак перед тим, як сісти, помилувався численними медалями й вимпелами. Певно, це було приємно господареві. Стояв поруч. І не квапив капітана. «До кімнати зазірнула повновида жінка». Гаврила Спиридонович лише зиркнув на неї, і жінка зникла. Видно, тут беззаперечно слухалися господаря.